Dacă nu știți ce s-a mai întâmplat între timp cu păcală, vă spune regretatul Nick Sava în povestirea în care păcală duce o ladă. Un negusor foarte zgârcit îl solicită să-i ducă în spate o dita mai ladă cu porțelanul unor chinezești, avertizându-l că nu-l poate plăti și că îi poate da, în schimb, trei sfaturi foarte utile. Și, în timp ce parcurg drumul spre casa comerciantului, primul mergând lejer și păcală gâfâind cu lădoiul în spate, cel din urmă beneficiază și de primele două frumoase sfaturi. E mai bine să fii sătul decât flământ și e mai bine să fii bogat decât sărac. Dacă negustorul s-ar fi oprit la aceste banalități, poate totul ar fi fost în regulă. Însă el escaladează jignirile directe, spunându-i după cală că dacă va răscoli prin lume după prostălăi precum domnia sa, va fi greu să găsească unul pe măsură. Și atunci, ca din întâmplare, păcale se împiedică, lada cade cu un zgomot infernal și porționarurile chinezești ale negustorului, celui versat în sfaturi bune, se fac mii de părâme. De fapt, ciclul păcalei este un debut târziu al prăzătorului. Antologia în care păcală, povestiri și snove populare românește povestite de Nick Sava, apare la editura Ateneum în PIM, Vancouver, Iași, în 2002, când autorul avea peste 50 de ani. După care cărțile lui Nick ies pe bandă rulantă sub oblăduirea acelui editor. Povestirile din Taraba cu vise, în 2006. Romanul în căutarea lui Harapal, un joc, în 2008. Având și o continuare, căutarea lui Harapal, un han pentru toate timpurile, în 2015. Ieseurile din Fericirea de Dincolo evite în 2008. Ieseurile intitulate prin Turcia cu Biblia în mână, însemnări de călătorie în 2010. Comentariile din Fiul lui Dumnezeu, 2012 și din Recitind Vechiul Testament, 2014. Volumul intitulat Proză scurtă, din 2015. Ei bine, săptămâna trecută această fulminantă activitate literară s-a întrerupt pentru totdeauna. Nixava a căzut secerat de o viroză și de indolența medicilor din sala de gardă la numai 63 de ani. Și nu era un om doar zestrat literar. Pictor și inginer de profesie, călător pe mond pe traseul brașov vancouver canada Iaș, Nick ne-a lăsat o moștenire culturală pe care abia acum urmează să o explorăm, căci el este plecat și s-a lăsat liniștea pentru un suflet ascensional în imensa camera a lumii. Revenind la opera lui Nick, personajul popular păcală a creat în literatura noastră un serios intertext, începând cu numeroase bancuri și snoave, continuând cu texte mai ample de Ioan Slavi și Petre Dulfu și cu filmele lui Geo Saizescu, Sebastian Papayani fiind în rolul principal, dar Nixava nu trece la bulă, urmașul postmodern al lui Păcală, deoarece defectele contemporanilor noștri, revărsate ca din cornul abundenței, inspiră noi și noi situații în care ticăloșia, coția, cruzimea, mărturia mincinoasă, zgârcenia, ne fac să simțim pe propria piele preconizată apocalipsă a întregii noastre luni. Prieteni care decepționează, jefuitori ce se transformă subit în prieteni, personaje cu rezerve aproape nelimitate de răutate sau de bunătate, Participați la balul mascat al societății umane în extensie cosmică, iar Nixava avea percepția acestui fenomen într-o măsură mai mare decât a multor concitadini.